Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah amma ba'd Wa khthi Rahimani wa rahimakillah Mari kita lanjutkan Belajar kita e, Dari ilmu surah ini InsyaAllah e, Kita jelaskan Secara singkat yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan menambah ilmu untuk anak pribadi dan anti-ukhtifillah. Baik. Kemarin kita membahas tentang fi'il. Ya. Tentang fi'il atau kata kerja. Di mana fi'il adalah uh, suatu kata yang memiliki makna akan tetapi berkaitan dengan waktu. Ya. Al fi'lu' Hua kalimatun dallat ala ma'nan waqtulnat di zamanin fi'il adalah suatu kata ya, yang memiliki arti memiliki makna dan berkaitan dengan waktu ya. baik itu telah terjadi sedang terjadi atau akan terjadi nah dan fi'il ya disebut juga dengan kata kerja ya kata kerja nah jadi fiil disebut juga dengan kata kerja. Akan tetapi, ya, perlu kita pahami bahwa ya, setiap kata kerja adalah fiil, akan tetapi fiil itu sendiri belum tentu kata kerja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa semua kata kerja itu fiil, ya, tetapi ya, yang disebut fiil belum tentu kata kerja karena ada selain kata kerja yang ternyata kategorinya adalah fiil. Contohnya yaitu adalah kata sifat ya kata sifat ya. Naam. Kemudian uh, kita masuk sekarang pada pembahasan isim ya. Isim adalah al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan wa tuqtaran tuqtarana bi zamanin. Ya, wa bi zamanin. Ya. Silakan nanti uh, buka di uh, modulnya ya halaman 15. Isim itu adalah kata yang memiliki makna, ya, dan tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu, atau lebih dikenal dengan istilah kata benda, ya, kata benda nama. Dan isim-isim ini, ya, dikelompokkan banyak sekali, bisa menurut jumlahnya, jenisnya, bentuknya, dan sebagainya. Ya, Di antara contohnya adalah uh, zaidun, misalkan itu nama orang, ya atau isim isyarah hadza hadhihi misalkan apakah ganti domir. ya ana anta antuma anti dan sebagainya kemudian ciri-ciri dari isim itu sendiri ya di antaranya adalah adanya alif lam seperti alkitabu setiap ada alif lam maka tidak boleh ditanwin ya alkitabu alqur'anu dan sebagainya kemudian di antara tanda isim adalah ditanwin ya di tanwin yaitu ketika tidak ada alif lam maka di tanwin yang tadinya alkitabu karena tidak ada alif lam menjadi kitabun al -qalamun menjadi qalamun seperti itu kemudian uh, adanya huruf jar ya, sebelumnya ada huruf jar misalkan uh, fil madrasati misalkan di dalam kelas ya. maka setelah fi yaitu kata al-madrasah maka al-madrasah adalah isim kemudian di majrurkan di ya di majrurkan ya dikasrah, atau pengganti kasrah misalnya adalah seperti tadi fil fi madrasati kenapa dibaca al madrasati ya karena ada fi ya. maka karena di majururkan, berarti yang di majrurkan itu adalah isim ya karena tanda khusus daripada isim adalah majurur atau di jar ya adapun fiil maka tidak ada fiil yang di majrurkan Adanya adalah fi'in itu di jazm, ya, majzum ya. Kemudian halaman 16, ya, isim dibedakan berdasarkan jenisnya, ada dua, ada isim muzakkar, ada isim mu'annas. Apa itu muzakkar? Iaitu isim yang menunjukkan laki-laki atau ya dikategorikan laki-laki meskipun tidak punya jenis kelamin, namun... Ketika dia dikategorikan laki-laki, maka namanya isim muldakar. Salah satu tandanya adalah tidak adanya takmarbutoh. Ya, tidak ada takmarbutoh. Ya, meskipun ada sebagian yang menggunakan takmarbutoh, termasuk muldakar, tetapi itu pengecualian. Karena dikategorikan muldakar. Contohnya adalah Ma'isaroh, ya, Abu Hurairah. Ya, itu laki-laki. Ya. Kemudian Secara umum ya, mudhakar itu tidak ada tamar butoh. Contohnya adalah nama orang. Seperti Zaidun, Ahmadu, Nuhun dan sebagainya. Kemudian nama benda seperti kitabun, kalamun, sawbun dan sebagainya. Kemudian isim mu'annas. Yaitu isim yang menunjukkan perempuan atau dikategorikan perempuan. Ya, Dikategorikan perempuan. Dia tidak berjenis kelamin. Tapi dikategorikan perempuan. Ya, Salah satu tandanya adalah adanya tamar Ya, Contohnya adalah nama wanita... Fatimah tu, ada tamar butohnya, Khadijah tu, Aisyah dan sebagainya. Untuk nama benda, ada juga yang bertakmar butoh. Seperti Madarasatun, Sekolah, Jamiatun, Universitas, Mirwahatun, Kibas Angin, dan sebagainya. Ya, iya. Jadi, tamar butoh ini adalah ciri khusus dari isim mu'annas. Yang menunjukkan perempuan. Atau dikategorikan perempuan. Ya, naam. Dan selain tak merbutoh tanda isim adalah yang berpasang-pasangan itu biasanya dipatagorkan mu'annas, ya. Yang berpasang-pasangan seperti telinga, uzunun itu e, mu'annas, ya. Kemudian ainun mata, yadun taan, ya, tangan itu e, juga mu'annas, ya. Nama atau nama benda-benda yang tunggal satu dianggap mu'annas seperti arodun bumi syamsun matahari ya qamarun bulan dan sebagainya. Naam. Kemudian silakan ukhti buka halaman 17. Isi berdasarkan jumlahnya ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak ya, Isim mufrad yang menunjukkan satu atau tunggal ya. Misalnya muslimun muslimatun ya. Ia. Kemudian yang musanna yang menunjukkan dua ya. Adanya tambahan alif dan nun ataupun ya sukun dan nun misalnya tadi muslimun menjadi muslimani atau muslimatun menjadi muslimatani ya atau muslimaini muslimatani ya maka e, isim muannas eh, maaf isim tasniyah musanna adalah isim yang menunjukkan dua bilangan dua ya naam cirinya ditambah dengan alif dan nun dan ya sukun dan nun kemudian jama' itu sendiri ya ISIM yang menunjukkan lebih dari tiga, ya, yang lebih dari tiga, tiga atau lebih maksudnya. Jadi tiga juga sudah termasuk apa? Sudah termasuk jamak, ya, tiga atau lebih. Ada tiga jamak. Yang pertama adalah jamak mutakar salim, yang kedua jamak muannat salim, yang ketiga jamak takzir. Jamo mutakarin, jamo mutakarin salimin, oh, jamo mutakarin salimun, ya, jamak mutakar salim. Ini adalah jamak yang menunjukkan laki-laki. Ya, tandanya adalah ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun akan tetapi berbeda dengan musanna kalau musanna ya dan nunnya sebelumnya di fathah. Kalau ini sebelumnya di kasrah ya, sebelumnya sukun dan nun di kasrah seperti muslimuna dan muslimina. Ya, itu jamak mudzakkar salim. Jamak yang menunjukkan laki-laki. Kemudian jamak mu'annas salim, jamak yang menunjukkan perempuan. Itu tandanya ditambah alif dan ta, ya dari muslimatun menjadi muslimatun itu misalnya ya. Kemudian jama taksir adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku, ya. Artinya tidak ada aturan baku, biasanya mengikuti wazan-wazan tertentu, ya. Naam. Dan untuk mengetahui apakah itu termasuk jamak taksir atau bukan, maka perlu kita membuka kamus atau membuka kitab-kitab atau kita mengikuti apa yang diucapkan oleh bangsa Arab. Naam dan jamak taksir ini ada dua jenis ada jamak taksir lil aqil dan ada jamak taksir li ghairil aqil jamak taksir lil aqil adalah jamak untuk yang berakal contohnya adalah laki-laki rajulun menjadi rijalun ya rasulun menjadi rusulun ya ustadun asatidatun sebagainya jamak yang tidak berakal jamak taksir tidak berakal untuk kata benda misalnya kitabun menjadi kutubun qalamun menjadi al-aqlamun ya, babun menjadi abwabun dan sebagainya, ya. Dan biasanya jamak taksi ini ada wazan-wazannya, ya. Misalnya menggunakan wazan fuulun, asaalun, ya. Kemudian uh, apa lagi? Ya, uh, fiaalun si dan sebagainya. Naam. Baik, so, sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti atau besok lagi insyaallah ta'ala. Fa jazakallahu ta mudah-mudahan bermanfaat. Dan berfaedah untuk anak pribadi Dan anti-ukhtisillah